Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mai întâi vom reaminti care sunt condițiile pentru ca mintea să ajungă la starea rugăciunii curate și apoi vom vedea ce se obține prin intrarea minții în inimă. Trebuie ca mintea să se întoarcă de la lucrurile din afară, în lăuntrul său, spre inima sa, părăsind orice obiect. Apoi, să mențină în preocuparea ei numai câteva cuvinte adresate lui Isus, adică pomenirea lui stăruitoare, ca mijloc care o ajută să se strângă din împrăștiere și să o îndrumeze spre ținta cea unică la care trebuie să ajungă, odată ce chiar și rugăciunea cea mai curată tot trebuie să păsteze gândul prezenței lui Isus. La Diodach al foticiei, aceste cuvinte se reduc numai la două, adică la strictul esențial pentru a ține gândul la Iisus ca stăpân al nostru, Doamne Iisuse. Mai târziu la aceste cuvinte s-au adăugat altele câteva. Prin ele nu se exprimă o cerere parțială, căci aceasta ar da minții un obiect, o formă definită, ci numai cererea generală a milei lui Hristos sau simțirea necesității milei lui. Iată cuprinsul obișnuit al acestei scurte rugăciuni. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ele cuprind deodată cu conștiința prezenței lui Iisus, conștiința Păcătoșeniei proprii și a trebuinței de a fi miluit de Isus. El exprimă un raport al dependenței omului nu de o forță impersonală, ci de mila iubitoare a persoanei supremă. Această simțire e umilință în fața milostivului Isus. Prin întoarcerea minții adică a lucrării ei în inimă sau în adâncul ei, având ca preocupare necontenită scurta rugăciune adresată lui Isus, se obțin mai multe lucruri. Mai întâi, mintea, nemai petrecând în privirea lucrurilor externe, nu mai e primejduită să fie furată de gânduri pătimașe, Apoi, prin această concentrare și prin numele lui Isus, își ferește și untrul său de gânduri păcătoase. Uneori se spune că trebuie păzită inima ca să nu intre în ea gânduri pătimașe sau trebuie curățită de gândurile ce o stăpânesc. Dar chiar dacă nu pot intra în inima însăși, gândurile acestea, îngămădinduse se în jurul ei, nu o mai lasă să se deschidă. Punându-se ca un nor în împrejurul ei, ea pierde obișnuința de a mai privi deschis spre cer. Aceasta a devenit pentru ea o simplă virtualitate care nu-și mai face simțită existența. De aceea, la început, mintea ce vrea să se întoarcă spre inimă găsește a nevoie locul ei. Trebuie să lupte mult cu gândurile din jurul ei ca să-și facă drum spre ea și să o deschidă. Adică mintea își recâștigă cu greu obișnuința de a privi prin inimă spre Dumnezeu, de a se preocupa cu el, de a-și redeschide ochiul a cărui funcțiune este să vadă cele spirituale. când lucrarea minții, obișnuită să se ocupe cu cele exterioare și a recâștigat obișnuința de a se preocupa cu Dumnezeu când s-a întors, adică deplin în interior, în inimă, deschizând-o pe aceasta, atunci ea se întâlnește acolo față în față cu Dumnezeu, fără să-l vadă prin vreo imagine sau să-l cugete prin vreun concept ci trăind prezența lui direct sau simțindu-se în prezența lui. Pătrunzând în inimă, dă de Iisus Hristos, aflat acolo de la botez. Cu alte cuvinte, lucrarea conștientă a minții pătrunde în supra sau în transconștientul nostru, în care se află harul lui Isus Hristos, și pune în lucrare marile comori de acolo și capacitatea de a sesiza realitățile Dumnezeu, căci se pune într-o comuniune vie cu Hristos însuși, izvorul tuturor puterilor și înțelesurilor mai presus de fire. Starea aceasta se mai numește deschidere a inimii și pentru faptul că ea este străbătută de dragostea față de Isus Și până nu începe să simtă mintea o plăcere de a pomeni stăruitor numele lui Iisus, căutând totodată spre cele din lăuntru, e semn că încă nu a aflat inima sau că aceasta nu s-a deschis. Dar ajunge ca mintea să facă acest efort de întoarcere în Sine și de pomenire a numelui lui Isus în mod stăruitor. Căci făcând așa, însuși domnul dă la o parte zidul inimii și se arată, atrăgând mintea la Sine, să dind în ea iubirea față de El. Sau Harul însuși cugetă atunci împreună cu sufletul și strigă împreună cu el, Doamne Iisuse Hristoase, căci numai decât avem trebuință de ajutorul lui, ca unind și îndulcind el toate gândurile noastre cu dulceața sa, să ne putem mișca din toată inima spre pomenirea lui Dumnezeu și Tatăl nostru.